slonju slonju što je sve Evitmeto. I dok su vrata bila zatvorena, gde ste bi učenici njegovi sakupili zbog straha ljudia, dođe Isus i stade na sredinu i reče: Mir vam. I ovo rekaši, ruke rebra svoja. Tada se učenici obradovali i devški Aj Jesu Sime reče opet mir vam kao što je Otac poslavljene i ja što ni vas i ovde stavši dunuj deci primite duh svetoga koji mo uprostite grijeh i oprašta im sve ako ima zadržite zadržani su a Tomas znali blizu nas jedan od dvanaestorice gde beše sa njima kada dođe Isus A drugi mučenici govora ako vidjeli smo gospoda, a on, re, a on im reče, ako ne vidim na rukama njegovim rane od kinova i ne metnem prs rane od kinova i nemetnem ruku svoju rebra njegova, neću vjerovati i opet osam dana popedi ako unutra učenici njegovim i doma sa njima, Dođe Isus kada veja povrata zatvorena i stade na sredinu i reče «Mir vam». <clears throat> Zatim reče Tomi «Pruži pr svoj amot i vidi ruke moje i pruži ruku svoj metni u nebra moja i ne budi ne nego vjera i odgovori Toma i reče mu «Gospode moj, Bog moj» i, reč, i reče mu Isus Zato što si me video, povjerovao si mlaženi koji ne budeš, a ja vjerovaš, ali mnoga druga znamenja učini Isus pred učenicima svojim koja nisu zapisano u knjizi ovoj, a ova su zapisana da vjerujete da Isus jeste Hristos svim Božijim i da vjerujući imate život. Uvi menje bobo. osprese evo nas broću i sestre, u danu gospodnja je mnogo važno da doživimo broću i sestre nedelju kao veliki dan kao veliki prazdnj i zaista Pusti još tu mogućnost, veliku mogućnost, veliki dar, veliku lagodat, veliku svjetlost, veliku silu, veliku istinu, i ne samo veliku, nego vječnu i istinu i svjetlost i radost, mi onda nema čemu drugom da se nadamo. Čovjek, ako se ne raduje danu gospodnjem, ako se ne raduje u danu gospodnjem, ako se ne raduje onako kako je gospod blagoizvolio, kako je blagoslovio, on nema onda drugog načina da primi radost i da bude radost. Ako ignorišemo, braće i sestre, dan gospodnji, nedjelju, mada zaista trebali bi svi pomalu da se trudimo da nedelju nazivamo danom gospodnji, jer nedelja više nikome ništa ne znači, sem to što je možda neradni dan, ili se u tom danu obavlja neka sujedna radnja, ili neki besmisleni potez povlače. Tako da nedelja ne znači ništa. Ako kažemo dan gospodnji, to može da nas pokrene, malo da razmislimo zašto je to gospodnji dan i kakve veze on ima sa nama. Šta treba raditi ako je dan gospodnji? Ako je neradni dan, onda se ne radi, ako je dan gospodnji, Od nas se onda nešto i očekuje. I zaista, braće i sestre, dan gospodnji. Ne samo prošla nedilja kad smo slavili Vaskrsenje Hristov. Nije samo ona dan gospodnji. Nego svaki dan je dan gospodnji. Od njegovog svetog povaploćenja, svaki dan, braće i sestre... Дани Господњи, а вид после воскресения Христово дан Господњи може да буде и наш дан. Јоне брати и сестре, је дарован, он и постоји ради нас Господ го је створио. Јего дан кој ек створи Господ Obranujmo se i uzaselimo se u njemu. Taj dan je, se i sese, Gospod dao nama, ljudima, darovao ga Bog, Bogu. Hoćeš nešto od Boga da primiš? Primio si. A ako nećemo, braćo i sese, da primimo dan Gospodnji kao najveći dar, budimo sigurni da niko od nas neće od Gospoda primiti ništa više. Ako ne ispoštujemo dan Gospotnji, ako ga ne ispoštujemo onako kako nas crkva uči, ako ga ne ispoštujemo okolo svetu i božanstvenu liturgiju, ako ga ne ispoštujemo živeći dostojno zvanja koje nam Bog daje, da se nazovemo hrišćanima, djecom, Božijom, onda, braćo i sese, budimo sigurni da od gospoda nećemo primiti ništa i ne treba da primimo. Jer to je takva drskoc, to je takav bezobrazno, to je tako strašno nepoštovanje, koje zaista zaslužuje i kaznu i muku. I ne bilo kakvu kaznu i ne bilo kakvu muku, nego s razmjerno daru, odnosno nepoštovanju i neplagodarenju i vječnu muku i vječnu vjeru. Zato je mnogo važno, braće i sestre, da prepoznamo dan gospodnji i da u njemu uzmemo učešće. Ali ne bilo kako, nego na način kako nas tome nauči crkva, kako nas nauči duh sveti, kako nas nauči še sveti apostoli i sveti oci. Evo dok je još vrško, mada brzo blijedi to pamćanje srca, pogotovo danas savremeni hrišćani, jako brzo zaboravljaju darove Božje praznike Božje jedva ako uhvatimo koji minut u hramu tog dana, malo osmijeha, malo radosti, par pozdrava i to je to. Idemo dalje. Sujeta melje, svijet, rasijanost i to nam ose do praznika. A neko dublje sjećanje, dublji doživljaj, Duže trajanje onoga što Bog dade da bude vječno i da nas preko tog dara odigne na taj nivo crkve. U tome, nažalost, samo mali broj ljudi uživa, iako Bog nije došao zbog njih nekoliko, nego zbog svakog čovjeka. Zato i ova nedelja, braće i sestre, prva po Vaskrsu u kojoj se sjećamo i apostola Tome mnogo može da nam pomogne da ne samo nju i ne samo prethodnu nedelju, nego svaku narednu doživimo ozbiljno. Zapravo da živimo nje radi, ako budemo živjeli nje radi, odnosno onoga koje svojim vaskresenjem na, načini tako svetom i važnom, onda će svaki dan, braće i sestre, od nje da prima svjetlost i u njoj da vidi smisel. I tako se, braće i sestre, hrišćani od savijenih, od suvih, gluvih, nijemih, slijepih, gubavih, djavojimanih, mrtvi podižu tom protezom liturgijskom prazničnom i spravljaj im se kično. Kaže, vidi hnedelj, vidi kako je gospod vas hrsao, vidi kako je moćno podigao našu prirodu pavu. Poveraj kako čovek može da izgleda. Poveraj kako snagu može da ima. Ako se sa Bogom sjedinjuje, ako u njega ispravno vjeruje, ako ga dobro ispovjeda, dobro sluša i po što je čuo živi. Pogledaj kako moćno može da je izgleda. Vidi kako stoji snažan i krepak posluge smrti. I to gledanje, braću i sese, privuče pažnju i čovjek se zainteresuje. I gledajući ima šta da vidi i slušajući ima šta da čuje i šta da primi. I Gospod ga malo po malo ispravlja. I sve više odvaja od onog prostora u kome nema svjetlosti, kome nema života, nema svjetlosti, nema blagoslova, nema blagodati. Zato, braćo i sestri, Ne treba tražiti uzrok ove bijede u kojoj se nalazi čovječanstvo, pa i naš narod. Tromi, tromi na vjeru, kaže sveti vladite Nikolaj, tromi, spor. Nije da neće, ali mnogo trom. Ne možemo dobiti dobro ubrzanje, ne možemo izaći iz zamršene situacije, ne možemo rešavati probleme izvan liturgije, izvan crkve, izvan dana gospodnje. Je, glavni problem, braćo i sestri, gospod nam je riješio, evo pošla nedelja, zašto je tako važno? Zašto je Vaskrsenje tako važan praznik? Zato što je riješen problem u korijenu, braćo i sestri. I to moramo da poštujemo, to moramo da cijenimo. I ne samo jednom godišnje, nego svake nedelje. Pri to, ne misli se da ćemo se umom i srcem i voljom uključiti samo subota na nedelju od ponoći pa do naredne ponoći. Ne, to podrazumijeva braću i sestri. Da ćemo mi srcem, umom i voljom biti vezani za našeg spasitelja svo vrijeme, trudeći se da se molitveno držimo njega, sjećajući se njegovog imena i doživljavajući ga i vjerujući da je zaista Bog i čovjek, i da je zaista vaskraso iz mrtvih, i da je zaista u crpi pravoslavnoj prisutan, sa svojom božanskom sjelom koju nam daje. A dan gospodnji, nedjelni dan, on je vraću se sestre dan u kome se ljudi koji preko nedelje, radnim danima, neprestano rade umom i srcem, ne rasijano, ne predavajući se preko mjere žitejskim brigama, Iako i one postoje, imaju svoje mjesto, ali ne smiju da istisnu i srca misa se spasitelju. Jer to je, braćo i srste, kao da nas neko isključi iz života. Kao što se aparati električni isključuju iz zida i postaju umrtvljeni, tako i čovjek, ako prestane da se sjeća Boga, on prestaje da rade, počinje da se raspada. Pogledajte samo, braći i sestri, izvucite Isusovu molitvu iz uma čovječije. Ako je ikad bilo u njem, izvucite i povedajte šta se dešava. Raspada. Miseo na misao. Svaka u sebi nosi hiljadu misli, a svaka od tih hiljadu nosi u sebi deset hiljada pomisl. I sve tako. I čovjek se, braću i sese, raspada. Kao što se leš, raspada. Tako i um, ako umre, srce ako umre, a umire bez sjećanja i pamćanja, spasitelja, ono počne da se raspada. Um, u milion pravaca, volja, braću i sese, i želje, u milion pravaca, srce ima Hiljadu ljubavi, hiljadu ljubavnika i ljubavnica. Strašna preljubav, oklovnih dimenzija. Zašto? Zato što je isključeno iz života. Zato, braćo i sestre, mnogo važno da nedelju poštojemo na taj način što ćemo i radnim danima sjećati se nje, Sjećati se onoga po kome ona i ime nosi, dan gospodnji, dan vaskresenja gospodnji. I onda, kad dođe vrijeme za sveta sabranje, vidi se, braće i sese, ko Boga poštuje, a koga ne poštuje. Vidimo da današnje sabranje razlikuje se od prošlog, prošlo nedeljnog. Nije vaskršnja atmosfera. Mislim u onome što se da vidjeti, iako i danas Gospod nudi ništa manje od onoga što je ponudio na prošloj liturgiji, ali nema nas kao što nas je bilo na vaskres. Znači, mnogi su uzavi, ali nisu ispoštovali, došli da trse svoje navodno-hrišćanske obaveze. To, braćo i sese, nema veze sa poštovanjem pravoslavnog hrišćanina. Tako pravoslavni hrišćani ne poštuju Boga. Tako pravoslavni hrišćani ne poštuju Dan Gospodnji. Tako pravoslavni hrišćani ne poštuju svoga spasiteja, svoga Otca, Sine njegovog jedinorodnog. Tako duh sveti, braćo i sese, ne uči zato je mnogo važno ako hoćemo da budemo u zajednici sa Bogom ako hoćemo braće se sese da vas krsnemo iz mrtvih da poštojemo nedelju svaka nedelja treba i mora biti ispoštovana dolazkom u sveti hran ili u sveti rudnik u sveti kamenovom u sveto pod krovlje, u sveti podrum u svetu, šumu, u sveti hangar, sveti magacin, svetu salu za uglanje, sveti bokserski ambijent, bokser u salu, zato što nam protivnici i gonitelji crkve neće dozvoliti da se sabiramo u hramovima, ali ne mogu nam oduzeti poštovanje vječnoga Boga. I prostor, braćo i sestre, možemo da koristimo, iako nije prosto hrama, imajući određene liturgijske neophodne elemente, da sad ne ulazimo u tu priču, ali treba da znamo da nas ni tada ne, ne, ne smiju spriječiti da se okupljamo, da proslavljamo gospoda. Zamislite, braćo i sestre, pogledajte. Ovo govorimo da bi se smirili, da bi spratili zašto problemi postoje. Kad bi bilo tako, kad bi odlazak na liturgiju od nas zahtjevao ispovjedničku vjeru, da ne kažemo ostanak bez posla, bez plate, bez pozicije u društvu, a vrlo često je do toga dolazilo i opet će doći braće i sestri, u to budimo uvjereni. Danas ili sutra, ali doći će, već se osjeća dah, tog vjetra koji će pod upuštenju Božijem. Mi moramo biti spremni, mi se sad treba, trebamo pripremiti za to, je odpadne li, bratvi i sestre, mi ćemo odpasti od života vječno. Zato liturgijska okupljanja jesu i priprema za možda odlučujući dan. Jer dođe će dan kada će Gospod povjeriti ponačno naše srce. Da imamo hrablosti i smjelosti. Da idemo na sveta ta i kad to bude rizično, možda i po život. Čuli smo danas u, apostolu, u čitanju dijela apostolstva kako se crpa okupljala. Kako su mnogi prišli, a mnogi se bojali da im pređu. Znamo, braće se sese, da u prvom periodu cerke biti hrišćanin značuje biti onaj koji je osjetio da je Gospod vas kresel iz mrtvih i da ta vjera taj doživljaj izgonili su strah od tjelesne smrti i od onih koji samo tijelo mogu da ubiju, a poslije toga ništa više da urade. Takva je bila atmosfera, takva vjera naših svetih predaka. Ništa ih nije mogo spriječiti i odvojiti od dana gospodnjeg i od liturgije. A zamislite danas, nego gospod vidi pa neće da se ne bi tragedija zbila, što ne znači da možda do nje neće i doći. Kad bi pustio pa češalj da prođe malo gušće, ko zna koliko bi nas postalo u hramovima, braću i sestri. Ko koliko bi nas bilo u tom kamenolomu, koliko bi nas bilo u toj fabričkoj hali, u tom magacinu, u tom podkrovlju, u tom podrumu, u toj bokserskoj sali ili dvorani za ugvanje. Možda sveštenik i možda nekoliko hrišćana pravozvalnih. Mnogi ne bi došli, braće i sest. Pa vidite i sami, malo ljudi dolazi. Prvo malo. Šta znači 200 ljudi na dvajest hiljade? Sramota za taj grad, za taj pozu. Sramota. Ljudi bi trebali ujutro da se bude, da se zacrvene crvene odstijete, kad pije kafu, da se crveni odstide, kad otvara pun frižider, ili kad ima krišku, hleba i vode i soli, da se crveni odstide, da jede, ali da se stidi, da izađe na vedar dan, sunce da ga pogleda, a da se crveni odstide, kad se oblači u haljine, lijepe, raskošne, imejući dilemu da li da obuču obuviju i onu i neku desetu da se pokrije skido jer nije došao nije ispoštovao zato obratio sesk devojki tomi na nedelju danas po i kako kaže sveti grigorije povalom pa na besedi koja se odnosi na ovaj dan Kaže, obratite pažnju, opasno je izostajati sa svetih liturgija, vjera će početi da se gasi, volja da slabi, um da tupi, srce, braći i sestre, manje da voli. Jedna, druga, treća liturgija izostanak, jedan, drugi, treći, ozbilan problem. Zato su sveti apostoli i naglašavali da je izostati sa više od tri sabranja, nedjeljna sabranja, jako opasna. I onda su imali i mjere kojima su skretali pažnju, a bile su takve da su odgučivali čovjeka, hrišćanina. Ako ga nema, pri nedelji oni su mu govorili da ne dovazi neko vrijeme. Nisu ga primali u zajednicu dok se ne otrijezni. Jer su znali da je to jako opasno za njegovu dušu i jako opasno za one sa kojima on dovedi u kontakt, može da ih raslapiti. Mi, braći i sestre, živimo u svijetu totalno raslabljeno u onim boljim varijantama, a najčešće je totalno umrtvljeno po pitanju vjere, po pitanju poštovanja i blagodarenja zato budimo oprezni kad opštimo sa njim a ta opreznost to straženje potvrđeno u praksi bit će projavljeno upravo na današnji dan doći će nedelja i mi ćemo ispovijeliti svoju vjeru odlaskom na sveta sa da ispošljemo dan gospodi da budemo na svetoj liturgiji da čujemo riječ Božju, da se obradujemo prazniku i nekom događaju vezanom za našeg spasitelja. Uvijek ima neki događaj, uvijek neka nje Zapamti samo jednu rečenicu iz Svetog Jerandjelja i to je nešto, i to je dovoljno, i to je osvećena Božija riječ. Čućemo i apostola, vidjet se sa bližnjima, primit ćemo blagoslovo cršteno služitelja, pjevat zajedno sa herubimima, Sa angelima biti u hranu, biti u zaglasu sa svetiteljima, braće i sestre, biti pod pokrovom presvete Bogorodica. I što je najvažnije primiti samoga gospoda, primiti njegovo tijelo, primiti njegovu krv. I to je, braće i sestre, punoća. To je punoća za čovek, za, za nam je potrebno još nešto. I ima li nešto što je uzvišenije od toga? A gdje je to? A tako je uzvišeno, tako veliko treko, tako dragocijeno. Gdje je to? A tu, u tvom granu, u tvojoj tu na 50 metara od te. Zato, bratje i sese, seberimo pažnju, seberimo misle, seberimo volju osjećanje. I usmjerimo ih ka gospodu evo upravo na ovakav način i u ovom danu. Danu gospodnjom. Ako ne možemo češće na dan gospodnji obavezno ne da stavljamo prst u rebre. Toma je to uradio za nas. Nemojmo braću i sese više. Nemojmo niko više da pomišlja takvo nešto. Toma, jedan od apostova ispružio je ruku, gospod je to blagoslovio, nemojmo više niko to da radi, nemojmo više nikome to da pada na pamet. Nego dođimo i ispružimo prste, ne da stavljamo i provjeravamo je li zaista ustao iz mrtve, je li zaista čovjek, ima li rane, ima li tijelo, ima li kosti, u to vjelujmo, braćo i sese, evo toma nam to svjedoči. Pa ako ne vjerujemo njemu, I ako ne apostolima, ako ne vjerujemo crvi, pa ko će ona da nas ubijeti? Kom onda da vjerujemo? Nego dođemo i isplužimo prste, isplužimo ruke da primimo tijelo gospodnje i isplužimo usta, usne, da opusimo od krvi njega, vaskar Boga čoveka Ištice Hrista. I da ovaj dan, braći i sese, gospodni, ko sve to Bude dan i našeg vaskrsce kad kažemo dan gospodnji misimo na Gospoda koji ima svoje tijelo a tijelo gospodnje je što je tijelo gospodnje braćije srca srca pravoslavne tijelo gospodnje ukazujemo dan gospodnji misimo dan crkve pravoslavne ono se u smislu mnogi još po pamćenju koje nema se udrže da dam Gospodi nadočile tu nema više ni govora jer otpadu što od tijela mogu da ga poštuju ali vi mu više ne pripadaju Luka može otsečena da poštuje tijelo ali tvune njemu ne pripada zemlja se ubio prvi peto pre otvara crkva pravoslovna je živa, braćo i sest. Pogledajte o mrtvilu, opšte mrtvilu. Kako je živa, kako je dinamično, kako poskakuje. Ne može čovjek da stigne od te siline života. Ne možemo da je, da je pratimo. I treba se smijeti da pustimo da je da je duha svetoga nosija. To, to su veliki zamasi, velika uzlijetanja, velike visine. Tu se čovjeku koji se osvanja na svoj mozak i te brzo zavrti u glavi počne da luduje. Samo Duhom Svetim može naviše. Dan gospodnje, dan gospodnji, da pravoslavne crkve i da njenih vjernih članova, odnosno udova tog tijela. Zato, braće se sestre, vidi se baš na današnji dan posudovi Hristovi. Ako je ovo dan gospodnji onda su i udovitu udovi, udovi gospodnji. Tako i vi budite zadovoljni, budite bogagodarni, što se udostoje se toga da budete udovi Boži. I to već rešava mnoge naše probleme, probleme našeg identiteta, te unutrašnje nesigurnosti. Šta ima veće nego biti ud Kristu ud crtve, a kroz Hrista i si Oca Nebeskoga. I Duh Sveti će na tebi da počiva vrlo lakano, vrlo udobno. Jer si Hristo pa i Duhu Svetome nisi stran. Sve će da ti otkrije po mjeri koja ti je potreba. Nema potrebe, broći i sestri, od nikog da traži. Duh Sveti diše gdje hoće. Može svemu da nas nauči. ...sve da nam da. A Na učenje Duhas Svetoga... ...jeste učenje naše svete crka pravoslavne... ...i njene sile koje nam izgleda... ...kroz svete tajne, posebno kroz svetu tajnu pričašća. Zato i mi s apostolom... ...ispovjedimo, braće i sestre, danas... ...ovdje svi zajedno i lično... Tu vjeru apostolsku vjeru crkve naše da je ovdje zaista prisutan gospod moj, bog moj, spasitelj moj, a to lično ispovjedanje u ovako sabornoj atmosferi bit bogom bravosloveno na najbolji mogući način, tako što će gospod na našu vjeru i ispovjedanje dati sebe, braće i sestre. Mi kažemo gospod moj, bog moj, a on kaže uzmite i jediti. I danas, braće i sestre, uzmimo i jedimo tijelo gospoda našega i Boga našega i osjetimo još silnije, još jače i dublje da je zaista Vaskrso izmrti i da nam dalova život vječno. Hristos Vaskrso!